Антин бачив перед очима те, про що говорив. Красою слова, блиском уяви він оглушив Марту, скорив, водив за собою. Вона йшла з ними покірна, непотрібна та третя, як тінь, і дивувалась силі, яка не давала їй змоги опертись. Як в чарівному сні вона ходила за ними по вузеньких провулках з застоялим теплом, що порізали скрізь садки винограду трін, цитрин, то білі на сонці, то сірі у холодках. Здавалось, з гір потекла колись бистра вода і лишила по собі висхлі кам'яні ложа, на дні яких безгучно блискав хвилястий рух ящірки, сірої, немов душа каміння, а ось перешкода. От стіни до стіни заповнила вуличку в'язка колючого сіна на голові жінки. Мигнуло на мить підборіддя, кінчик рівного носа або вогонь чорного ока, і знову так само пусто і мертво в ложі умерлої річки. Тиха поступ селянки пропала у спертім теплі, і тільки знову безгучно мелькає, немов гадючка. Гострий хвіст ящірки помазається стін, а за мурів огорожі дихає виноград холодками, і висять жовті великі цитрини, наче жіночі з груди. Ми входили в гори, поміж дикі уламки скель в закаменілу трагедію велетнів. Щось, певно, страшне колись сталося, коли земля була молодша і гарячіша. Одвічна непорушність двіхтіла, скреготали кам'яні маси, ламався світ, і скелі в гніву одривали од матернього лона непокірних дітей. З того часу стоять одірвані скелі з застиглим виразом над людського жаху, дивлячись все на громади порожнім застиглим оком, кричачи вічно широко відкритим ротом, Німим криком мертвої маски Ми злазили вище. На самі вершки. Ах, що там було! Там вітер віяв між гір'ях, напоєний дроком і полинами, там молодіють кущі, як свіжі дівчата, там сонце бродить поміж каміннями, Міняючи бистру сум тіней на радість блиску. «Там бачиш, як море грає вогнями і розмовляє десь в глибині, а далі стелить шовкові поли своєї одежі до самого неба!» Я сідав на траву. Вона лягала на теплий камінь, сама гаряча, наче вбирала у себе все тепло скель, що служили їй за підставу. І поки вітер грав золотом її волосся, а я в її очах дивився на небо і на море разом, ця жінка оповідала своє життя.